Розділ 4. Естер Волтерс Естер Андерсон вийшла із супермаркету і попрямувала туди, де припаркувала машину. «Знайти зручне місце для машини стає дедалі важче», – подумала Естер. І тут вона наштовхнулася на стару жінку, що йшла їй назустріч, трохи накульгуючи. Вона попросила вибачення, а стара дама зненацька вигукнула. «О, кого я бачу? Та це ж місіс Волтерс, Чи не так? Естер Волтерс. Ви, мабуть, не пам'ятаєте мене, я гадаю. Я Джейн Марпл. Ми зустрічалися з вами в готелі на Сент-Оноре. О, вже досить давно. Півтора року тому. Міс Марпл. А то ж... «Це і справді ви рада вас бачити. Справді, яка приємність зустрітися з вами. Я обідаю з кількома подругами тут, неподалік, але проїздитиму через Олтон пізніше. Ви будете вдома пополудні. Мені так хотілося б побалакати з вами. Приємно зустрітися з давнім другом». «Так, я буду вдома, звичайно». «Заходьте у будь-який час після третьої». Отже, про зустріч було домовлено. «Стара Джейн Марпл», – сказала Естер Андерсон, посміхаючись сама до себе. «Для мене було справді несподіванкою зустріти її. Я гадала, вона давно померла». Міс Марпл подзвонила у двері будинку Венслоу Лодж, Точно о пів на четверту. Естер відчинила їй двері і провела її до середини. Міс Марпл сіла на стілець, який запропонувала їй господиня дому, і трохи засовувалась у тій нервовій манері, що була притаманна їй, коли вона хвилювалася. Чи принаймні тоді, коли вдавала, ніби хвилюється. У цьому випадку її хвилювання було справді вдаваним, адже все відбувалося саме так, як вона розраховувала. Я дуже рада зустрітися з вами, сказала вона Істер, Це так приємно зустріти когось із давніх знайомих. Знаєте, я думаю, усе дуже дивно влаштовано у цьому світі. Ти сподіваєшся зустрітися з людиною, і ти переконана, що зустрінешся з нею. Але минає час, і така зустріч стає для тебе великою несподіванкою. Нам лишається тільки визнати, що наш світ дуже тісний. Ви згодні? – зауважила естер. А тож, справді, я думаю, що так воно і є. Тобто я хочу сказати, цей світ тільки здається дуже великим. А насправді острови Карибського моря лежать не так далеко від Англії. І я могла зустріти вас де завгодно на одній із лондонських вулиць, або в одній із лондонських крамниць на залізничній станції, або в автобусі існує. Надто багато можливостей. Атож, існує багато можливостей, погодилася Естер. Я навряд чи могла б сподіватися, що зустріну вас тут, адже це не ваша частина світу, хіба не так? Ні, ні, не моя. Хоч я не можу сказати, що ви живете надто далеко від Сент Мері Мід, де живу я. Думаю. Це за 25 миль звідси, не більше. Але 25 миль у сільській місцевості, коли в тебе немає автомобіля, а я, звичайно, не можу дозволити собі купити автомобіль, і навіть якби могла, то не вмію його водити. Це дуже велика відстань. Тож ти маєш змогу побачити своїх сусідів хіба що десь в автобусі, або. «На автобусній зупинці, або, щоб їх навідати, тобі доведеться наймати таксі». «У вас чудовий вигляд», – сказала Естер. «А я саме збиралася сказати, що у вас чудовий вигляд, Люба моя. Мені і на думку не спадало, що ви мешкаєте у цьому куточку світу. Я живу тут не так давно» відтоді, як вийшла заміж, власне кажучи. О, а я й не знала. Як цікаво. Певно, я пропустила повідомлення про ваше одруження. Я завжди перечитую в газеті усі повідомлення про шлюби. Я одружилася лише чотири чи п'ять місяців тому, сказала Естер. Моє прізвище тепер Андерсон. Місіс Андерсон. Сказала міс я Марпл, я повинна запам'ятати. А хто ваш чоловік? Було б неприродно, якби вона не запитала про чоловіка, подумала міс Марпл. Адже старі діви завжди виявляють надмірну цікавість. Він інженер, сказала Естер. Працює на залізниці. Він... Вона трохи завагалася, а тоді додала... «Трохи молодший, ніж я. Тим краще!» – негайно відповіла їй міс Марпл. «О, повірте, це набагато краще, моя Люба. У наш час чоловіки старіють значно швидше, аніж жінки. Я знаю, про це ніколи прямо не скажуть, але так воно і є». Вони живуть у дуже непевному світі, їх постійно обсідають усілякі тривоги, і вони надто багато працюють. А звідси надто високий або надто низький кров'яний тиск усілякі проблеми із серцем. Вони також схильні хворіти на виразку шлунка або гастриту. Не думаю, що ми, жінки, хвилюємося та нервуємося так часто. Ми міцніша стать. Можливо й так, не стала заперечувати Естер. Вона всміхнулася до міс Марпл, і міс Марпл відчула себе більш упевнено, коли вона востаннє бачила Естер та мала такий вигляд, ніби ненавидить її. І, мабуть, вона справді ненавиділа її у ті хвилини. Але тепер вона, можливо, відчула навіть деяку вдячність до неї. Можливо, до Естер нарешті дійшло, що якби не міс Марпл, то вона могла б лежати сьогодні під кам'яною плитою на якомусь пристойному цвинтарі. Замість жити щасливим, сподіваємося, що це так, життям, поруч із містером Андерсоном. Ви маєте дуже гарний вигляд, сказала вона. І обличчя у вас веселе. Ви також, міс Марпл, щодо мене, то я звичайно постаріла і хвороби дошкуляють. Не такі вже страшні і безнадійні, зовсім ні. Але знаєте, у моєму віці неминуче маєш ревматизм, того чи іншого різновиду і тобі постійно десь болить. Твої ноги вже не такі, якими були колись, і ти не можеш позбутися болю або в спині, або в плечах, або в руках. О, моя Люба, ліпше не говорити про таке. Який у вас гарний будинок! Ми живемо в ньому не так довго. Переселилися сюди чотири місяці тому. Міс Марпл розглянулася навколо, і зрозуміла відразу, вони оселилися тут недавно. І в меблювання новому дому Либонь коштувало їм недешево. Меблі були дорогі, зручні, в усьому відчувався потяг до розкоші. Добрі штори, добрі чохли на стільцях. Щоправда, особливого смаку в усьому цьому не відчувалося. Але... Бо вона й не сподівалася його тут знайти. Вона подумала, що їй відоме джерело такого очевидного добробуту. Вірогідно, на це було витрачено істотну частку від тієї чималої спадщини, яку покійний містер Райфайл залишив Естер. Вона була рада, що містер Райфайл не відмовився від свого первісного наміру. «Я думаю, ви бачили повідомлення про смерть містера Райфайла», – сказала Естер, ніби відчувала, про що думає міс Марпл. «А тож, а тож я й справді його бачила. Відтоді минуло вже близько місяця, чи не так? Мені його так шкода. Я й справді засмутилася, хоча, звичайно, знала, що він приречений. Та й усі знали. Він сам про це добре знав». Чи не так? Він не раз натякав, що довго не протягне. Гадаю, він був дуже мужній чоловік і не боявся смерті. Ви зі мною згодні? Так, він був дуже мужній чоловік і дуже добрий у глибині душі, – сказала Естер. Він мені сказав, знаєте, коли я тільки почала працювати на нього, що призначить мені дуже пристойну платню, – але відразу порадив відкладати з неї гроші на потім, бо на щось більше я не можу сподіватися від нього. Ну, я, звичайно, і не сподівалася на щось більше. Але він звик дотримувати свого слова, але у випадку зі мною він змінив думку. «Так, – сказала міс Марпл, – так, і я дуже рада за вас, щиро кажучи, Хоч він мені нічого прямо і не казав, я не здивована. «Він заповів мені несподівано велику суму грошей», – сказала Естер. «Це стало для мене великим сюрпризом. Спочатку я й повірити не могла». «Я думаю, він хотів зробити вам сюрприз. Схоже, він був саме такою людиною», – сказала міс Марпл. Потім запитала – а чи заповів він щось у тому, забули як його звуть, своєму масажистові? О, ви маєте на увазі Джексона? Ні, він нічого не заповів Джексону. Але, думаю, він зробив йому кілька дорогих подарунків протягом останнього року. Ви ще коли-небудь зустрічалися з Джексоном? «Ні, якщо пам'ять мене не зраджує, то я більше не зустрічалася з ним, відколи ми покинули остров. Він не залишився з містером Райфайлом після того, як вони повернулися до Англії. Здається, він пішов на службу до якогось лорда, що живе чи то в Джерсі, чи то в Гернсі. Я хотіла б знову зустрітися з містером Райфайлом», – сказала міс Марпл. Важко повірити в те, що його вже немає, після того, як нам довелося стільки разом пережити. Мені, йому і ще кільком людям. А потім, коли я повернулася додому, коли минуло півроку, мені раптом спало на думку, якими близькими були ми з ним у той тривожний час. А проте... Як мало я знаю про містера Райфайла. Я подумала про те і у той день, коли побачила повідомлення про його смерть. Мені хотілося б знати про нього більше. Де він народився, від яких батьків, ким вони були. Чи мав він дітей, племінників, кузенів, якусь родину. Мені хотілося б про це знати. Естер Андерсон злегка усміхнулася. Вона подивилася на міс Марпл, і вираз обличчя у неї був такий, ніби вона хотіла сказати. А тож, і я певна, ви хочете все це знати про кожного, хто вам зустрінеться. Але вголос лише сказала. Власне, усім було відомо про нього тільки одне. Що він дуже багатий, негайно підхопила її думку міс Марпл. Ви це хотіли сказати, правда ж? Коли нам відомо про когось, що він дуже багатий, то ви чомусь не хочете знати про нього більше. Тобто вам і не треба знати про нього більше. Ви кажете «Він дуже багатий» або «Він неймовірно багатий». І ваш голос відразу починає звучати тихіше, бо ви завжди відчуваєте певну розгубленість, коли вам зустрічається хтось «неймовірно багатий». Естер відповіла їй тихим сміхом. «Він не був одружений», – запитала міс Марпл. «Він ніколи не згадував про дружину. Він втратив дружину дуже давно. Незабаром по тому, як вони побралися, думаю. Здається, вона була набагато молодша, ніж він. І, схоже, померла від раку. Дуже сумно. А діти в нього були...» Отак, дві дочки і син. Одна з них одружена і живе в Америці. Друга померла молодою, здається. Мені довелося одного разу зустрітися з американкою. Вона зовсім не схожа на батька. Досить спокійна молода жінка з вічно сумними очима. Естер на мить замовкла, потім провадила. Щодо сина, то містер Райфайл ніколи про нього не згадував. Гадаю, він мав із ним якісь неприємності. Скандал чи щось подібне. Якщо не помиляюся, той помер кілька років тому. Але хай там як. А його батько ніколи про нього не згадував. Сумна історія. Мабуть, це сталося досить давно. Він поїхав кудись дуже далеко і так і не повернувся. Помер там, де був. Містер Райфайл був засмучений його смертю. «Він ніколи нічого подібного не показував», – відповіла Естер. «Він належав до тих людей, які без вагань списують свої втрати. Якщо син завдавав йому прикрості, став для нього тягарем, а не благословенням, то, гадаю, він просто скинув його з рахунку. Можливо, розпорядився, щоб йому надсилали гроші на прожиток, але більше ніколи про нього не думав. «Дивна історія», – сказала міс Марпл. «Він справді ніколи не згадував про нього, ніколи нічого не казав. Ви повинні пам'ятати, що він був людиною, яка ніколи не торкалася в розмові ані своїх почуттів, ані свого особистого життя. Так, звичайно, я пам'ятаю, але я подумала. Ви ж були його секретаркою стільки років, то, можливо, вам він коли-небудь довірився в якихось своїх проблемах. Він був не тим чоловіком, який комусь може довіритися у своїх проблемах, сказала Естер. Якщо вони в нього були, у чому я маю усі підстави сумніватися? Він не мислив себе без свого бізнесу, я б сказала. Він був батьком своєму бізнесу а його бізнес був єдиним його сином чи дочкою, які щось важили для нього. Інвестувати гроші, примножувати гроші. У цьому було все його життя, уся його втіха. Не називай жодну людину щасливою, доки вона не помре. Порбормотіла міс Марпл, повторюючи слова в такий спосіб, ніби проголошувала гасло, а ці слова і були тоді гаслом – Принаймні, їй так здавалося. «То його нічого не тривожило перед самою смертю?» – запитала міс Марпл. «Ні. А чому ви так думаєте?» У голосі Естер прозвучав подив. «Я, власне, нічого такого не думала», – відповіла міс я Марпл. «Я тільки хотіла сказати, що всілякі турботи стають набагато тяжчими для людини, коли вона не те що стає старою, але...» Він був не старий. Я маю на увазі, що всілякі негаразди не нас набагато більше, коли ви прикуті до ліжка і не здатні жити і працювати так, як жили і працювали колись. І вам доводиться, щохвилини боротися за життя. Тоді турботи напливають на тебе, і ти просто не можеш не відчувати їх. А тож, я розумію, про що ви, промовила Естер. Але не думаю, що містер Райфайл був саме таким. До того ж, додала вона, я перестала бути його секретаркою досить давно. Через два або три місяці після того, як познайомилася з Едмундом. Так-так, звичайно, з вашим чоловіком. Певно, містер Райфайл був дуже засмучений, коли втратив вас. Не думаю». Відповіла Естер із нотками безтурботності в голосі. Він був не з тих, хто засмучується через такі речі. У цих випадках він просто брав собі іншу секретарку. Так він тоді й зробив. А якщо вона не задовольняла його, то він, не замислюючись, звільняв її, підсолодивши момент розлуки пристойною сумою грошей, і наймав іншу поки, зрештою, не знаходив таку, до якої не мав претензій. Так-так, я розумію, хоч він легко втрачав терпець. О, він щиро втішався тими хвилинами, коли втрачав терпець, сказала Естер. Думаю, він любив драму. Драму, замислено повторила міс Марпл. А вам не здавалося, я часто ставила собі таке питання, що містер Райфайл мав особливий інтерес до кримінології, до її вивчення, так би мовити. Він знаєте, ви маєте на увазі те, що сталося на тому острові в Карибському морі? У голосі естер несподівано зазвучали різкі нотки». Міс Марпл відчула, що далі просуватися у цьому напрямку небезпечно. Проте їй треба було добути бодай якісь корисні відомості. Ні, не зовсім те, але згодом, можливо, він зацікавився психологічним підґрунтям тих подій. Або його увагу могли привернути випадки, коли правосуддя здійснювали не так, як годилося б, або... Вона ще більше заплутувалася у своїх поясненнях. Чого б це він мав цікавитися подібними речами? І краще не згадуємо про ті жахливі події на Сент-Оноре. Ой, ні, я думаю, ви маєте цілковиту рацію, пробачте. Просто мені спали на думку деякі слова, що їх іноді говорив містер Райфайл. Дуже дивні фрази вихоплювалися у нього іноді, і я подумала... Чи він, бува, не мав певних теорій про причини злочинів? Його інтереси обмежувалися сферою фінансів, – коротко відказала Естер. «Яка-небудь геніально прокручена шахрайська афера з грішми могла його зацікавити, але нічого більше», – сказала вона, скинувши холодним поглядом на міс Марпл. «Пробачте». Сказала міс Марпл розкаяним голосом. Я... Мені не слід було згадувати про жахливі події, що давно відійшли в минуле. І думаю, мені час. Підхопилася вона раптом. Я повинна встигнути на свій поїзд, а час у мене залишилося зовсім обмаль. О, куди ж це заподілася моя сумочка? А, ось вона. Вона взяла свою сумочку, парасольку та кілька інших речей і за цією метушнею спробувала трохи відійти від напруги, що опанували її в останні хвилини. Уже виходячи з дверей, вона обернулася до Естер, яка просила її залишитися і випити з нею чаю. Мені, моя люба, на жаль, я не маю часу. Мені було дуже приємно зустрітися з вами знову, і я від щирого серця бажаю вам щасливого життя і здійснення всіх ваших надій. Я не думаю, що ви знову почнете шукати якоїсь роботи, чи не так? Є люди, які справді без діла сидіти не можуть. Робота вносить цікавість у їхнє життя, кажуть вони». Вони нудяться, коли не мають чого робити. Проте мені життя в неробстві приносить справжню втіху. І я маю тепер змогу не думати про заробіток завдяки спадщині, яку залишив мені містер Райфайл. Він учинив, як дуже добра людина, і, гадаю, він хотів, щоб я втішалася тими грішми, які він мені заповів, хай навіть по-дурному, по-жіночому» щоб купувала собі дорогий одяг, робила модні зачіски і усяке таке. Він дивився на такі речі, як на дурниці. А проте я дуже його любила. Несподівано додала вона. Я справді дуже його любила, мабуть тому, що він завжди був для мене викликом. Ладнати з ним було вкрай важко, і тому я щиро тішилася, коли в мене це виходило. І вам щастило приборкувати його характер? Ну не зовсім, але він іноді і сам не здогадувався, що я потроху впливаю на нього. Міс Марпл вийшла на вулицю. Вона озирнулася назад і помахала рукою. Естер Андерсон, що стояла на ганку, весело помахала їй у відповідь. «Я думала, вона до цього якось причетна або щось знає про це», – сказала міс Марпл, звертаючись до самої себе. «Але я, мабуть, помилялася. Ні, тепер я певна. Вона не має жодного стосунку до дорученої мені справи. Хоч би про що йшлося». «О, Господи! Я відчуваю, містер Райфайл вважав мене набагато розумнішою, ніж я є». Гадаю, він сподівався, я зможу стулити факти докупи. Але які факти? І що мені робити далі? Вона похитала головою у цілковитій розгубленості. Їй треба було обміркувати все дуже ретельно. Отже, цю справу цілком полишено на її розсуд. Вона сама має вирішити, чи відмовитися від неї. Чи прийняти її і спробувати з'ясувати, у чому вона полягає, чи взятися за неї, нічого не розуміючи, але сподіваючись, що рано чи пізно вона дістане якісь роз'яснення? Вряди годи вона заплющувала очі і намагалася уявити собі обличчя містера Райфайла, як він сидить у саду біля готелю у Вест Індії у своєму тропічному костюмі уявляла його зморшкувате невдоволене обличчя, яке іноді зблискувало рідкісними спалахами доброго гумору. Їй дуже хотілося б знати, про що він думав, коли укладав цей план, коли обмірковував, як здійснити його. Хотів спокусити її, щоб вона його прийняла, переконати прийняти його а може навіть Либонь можна сказати і так, силоміць примусити її прийняти його. Третє припущення було найімовірнішим для того, хто знав містера Райфайла. І все ж таки, вона мала всі підстави думати, що він хотів, аби було зроблено якусь роботу, і обрав її, вирішивши доручити цю роботу саме їй. Чому? Тому що випадково вона спала йому на думку. Але чому вона раптом спала йому на думку? Вона повернулася по думки до містера Райфайла і до тих подій, що сталися на Сент-Оноре. Можливо, проблема яку довелося йому розв'язувати, напередодні своєї смерті повернула його думки до тієї поїздки на острів у Карибському морі. Може, вона була пов'язана з кимось із людей, що були там, що брали участь у тих подіях, чи були їхніми свідками, і це нагадало йому про міс Марпл. Тобто існував якийсь зв'язок або якась аналогія, між його проблемою та подіями на далекому острові? Якщо ні, то чому він несподівано згадав про неї? Які риси її характеру чи її особистості могли зробити її корисною для нього, нехай там у якому розумінні? Вона літня жінка з досить неорганізованим мисленням, звичайнісінька особа, не дуже сильна фізично, та й розум у неї далеко не такий жвавий, яким був колись. Чи має вона якісь професійні знання? Вона не змогла згадати жодного. Можливо, містер Райфайл вирішив просто пожартувати з неї? Навіть на порозі смерті він був здатний утнути жарт, що задовольнив би його вельми специфічне почуття гумору. Вона не могла відкинути можливості того, що містер Райфайл міг утнути жарт навіть на своєму смертному ложі, адже їй була відома його очевидна схильність до іронії. Мабуть, «Я все ж таки маю якісь особливі дані», – твердо сказала собі міс Марпл. Зрештою, після того, як містер Райфайл покинув цей світ, він уже не міг натішитися плодами своєї жартівливої витівки, якби й справді був жарт. Тож, якими винятковими даними вона обдарована?» «Якими все ж таки здібностями я володію, що могли б стати в пригоді комусь для чогось?» – запитала себе міс Марпл? Вона почала оцінювати себе з належною скромністю. Вона відзначається цікавістю. Вона любить ставити запитання. Вона має той вік і належить до тієї категорії жінок, які схильні ставити запитання. Це, можливо, була та властивість, що свідчила на її користь. Ви можете доручити приватному детективові або якомусь психологові провести опитування, але набагато доцільніше доручити таку місію літній жінці з її звичкою стромляти в усе носа і усім цікавитися багато базікати і прагнути про все довідатися, бо її поведінка буде цілком природною і не приверне до себе нічиєї уваги. «Стара і допитлива бабуся», – сказала собі міс Марпл. «Да тепер я бачу себе в ролі старої і допитливої бабусі». «Існує стільки старих бабусь, і всі вони схожі одна на одну». І немає сумніву також, що я дуже звичайна. Звичайна собі стара жінка з досить розхитаними клепками в голові. І це, звичайно ж, може бути чудовим маскуванням. Господи, іноді сумніваюся, чи я думаю так, як годиться думати. А проте мені нерідко вдається розгадати сутність людини. Я знаю, чого вартий той або той, Бо він нагадує мені когось із моїх знайомих. Тому я можу відгадати, які він має вади і чесноти. Я знаю, до якої категорії людей він належить. Ось у чому моя перевага». Вона знову подумала про Сент-Оноре і про готель «Золота пальма». Вона вже спробувала дослідити одну можливість зв'язку з тими подіями, відвідавши Естер Волтерс. Ця спроба, бочевидь, виявилася невдалою, дійшла висновку міс Марпл. Тож, навряд чи у тих подіях вона знайде якусь зачіпку, щось таке, що могло пов'язати його прохання з реальністю, і, схоже, їй доведеться братися за справу, про зміст і сутність якої вона не має найменшого уявлення. «Боже, праведний!» – сказала міс Марпл. «Який же ви поганий жартівник, містере Райфайл!» Вона сказала це вголос, і в тоні її голосу пролунав очевидний докір. Проте згодом, коли міс Марпл уже вкладалася до ліжка і приклала свою зручну пляшку з гарячою водою до найболючішого місця на своїй рематичній спині, вона заговорила знову, і ці слова вона промовила тоном певного виправдання. «Я зробила все, що могла», – сказала міс Марпл. Вона говорила в голос, ніби зверталася до співрозмовника, що був із нею в одній кімнаті. Щоправда, він міг бути деінде, але в такому разі вона, певно, припускала, що має з ним якийсь телепатичний зв'язок, а тому хотіла викласти йому всі напрямки, нічого не приховуючи. «Я зробила все, що могла, усе, що могла за тих умов, у які ви мене поставили. А тепер справа за вами». Сказавши ці слова, вона вмостилася на ліжку зручніше, Простягла руку, вимкнула світло і незабаром заснула.